الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا فرحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه واستراجا منيرا وعلى اهله الطاهرين وعلى اله الكرام وعلى اصحابه الذين لازمهم ملازمه ظل لصاحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اكم شكر الله سبحانه وتعالى انكم تكرمت برحمه من محمد صلى الله عليه وسلم اخوات الكرام في يومنا هذا بلا شك tuko katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu la mwanzo kuna mengi ndani yake lakini hatuwezi kuyazungumza kwa sababu kawaida ya hutuba ni kujadili na kuzungumza yale ambayo ya yanazuka ndani ya mada uo Simu ileza hutuba Tunzanga katika imani kutuba yangu ya leo kwa lugha fupi sana itaenda kwa jina la furaha yenye machungu endelevu Furaha yenye machungu endelevu Tunazungumza hii kutokana na matukio ambayo yanatokea katika ulimwengu wa Kiislamu hasa katika ardhi inayoitwa Tanzania. Ni masiku kwa machache yale Tumeona Waislamu waliokaa ndani zaidi ya miaka 8 wakiachiwa. Kweli jambo hilo limekuwa lenye kufurahisha waislamu maeneo mbalimbali wamelifurahia na kulipongeza familia zao zimefurahi hata wao wenyewe wamefurahi kwa sababu maisha ya gerezani sio maisha mazuri na hasa katika magereza ya ardhi za ulimwengu watatu hali huwa ni mbaya zaidi tunaita ni furaha yenye machungu ya kuendelea kwa sababu waislamu ulimwenguni kote wao katika mazingira magumu yenye kutatanisha wako hivi sasa mamia kwa maelfu kwa malaki na kwa mamilioni katika magereza mbalimbali duniani kama ilivombwa katika jimbo la Ughyor kula China na kama ilivyokuwa katika magereza ya surya Iraq na kindineko Waislamu wanasafa na wanaumia kwa kiwango ambacho hakielezekeki kuna magereza mabaya kabisa kuwatesa Waislamu katika ardhi ya Palestine ardhi iliyopokwa na nguruwe ya Yahudi mwendane wanakamatwa hata watoto wadogo miaka sita saba nao wanakwenda mgerezani. Kwa tukaanza kuzungumza furaha itakuwa ni furaha kwa tukio hili moja hapa kwetu lakini ni yenye machungu yenye kuendelea. Iwe ni ndani hayo machungu au nje ya ardhi inaitwa Tanzania. Na hatuzungumzii rahma ya kuachiwa mtu aliokosea kwa kosa ambalo ni kosa hata kama atakua ni muislamu mtu akiiba akiua haijalishi kwamba ni muislamu kwamba atetewe kwa sababu tu ni muislamu ikiwa anafanya maovu hadharani na ulimwengu unashuhudia kwa ni muovu ambaye hata katika dola ya kiislamu lazima adhibiwe sema kutakuwa na utofauti tu kati ya sheria za kuwazibu za Uislamu na sheria za kuadhibu zilizotungwa na watu. Kwao furaha hii watu wanayo wanaofuata habari za Waislamu. Ama wale ambao bora liende akili zao zimejaa kubeti, mapira na nini hawajui ni ulimwongo wa Kiislamu unaendeleaje. Hayawahusu, yatawahusu yanayowafika wahuni wahuni huni wa ambao wao ndio vipenzi katika nafsi zao yakiwagusa tawausu lakini wale wanaohusu limwengo wa Kiislamu kwamba kuna wanaharakati na wanazuoni mbalimbali mbali, wako magerezani wengine wanauawa ni siku ya nne leo toka wanazuoni sita katika ardhi ya Misri wamehukumiwa hukumu ya kunyongwa na wamenyongwa. Kosa lao lipi kosa lao ni kuisimamia haki na kuitangaza na kueleza ulazima wa watu kuishi maisha ya Kiislamu ikiwezekana waweze kuhukumiwa kwa sheria za mula wao. kuna tunasema ni furaha ambayo ina macho nyako kwa hawa wachache waliotoka fukozi of course, watu wamefurahi na watu wamepongeza kutoka kwao lakini ndani yake kuna maswali mengi sana lakini ndani yake kuna dhulma yenye kuendelea miaka tisa mtu kakamato inawezekana kweli kabisa yale aliokamatwa kwa mujibu wa mitizamo ya watu yalikuwa ni makosa lakini hata katika hizo sheria zilizotungia wanadamu lazima yaanishwe ile makosa. Miaka mitano, miaka minne, miaka saba watu wanaambiwa upelelezi unaendelea. Inatia ukakasi. Akikamatwa mtu kwa kufanya kosa lenye kueleweka wazi na hukumiwe kaua hadharani kwa nini asihukumiwe? Anafanya mambo ya ajabu kakamata drugs, madawa kulevya kwa nini asihukumiwe? Haijalishi ni Muislamu lakini mtu ukamkamata kwa sababu tu ni Muislamu kwa sababu tu kazungumza ajenda za Uislamu Hiyo ni dhulma na itaendelea kuwa midhulma na haito nyamaziwa ila antakuma sawa Na tunapozungumza kuhusu msuko mzizi kwa mahala kwingi duniani leo tunazungumza waislamu labda 400 na wako magerezani kwa sababu tu ya concept ya Uislamu wa wao lakini leo tunazungumza zaidi ya waislamu milioni mbili wao katika magereza ya China wakitumikishwa adhabu mbaya kabisa wakiumizwa kwa namna moja au nyingine kwa sababu ni Uislamu wa manafa muumini hum ila anyoamenu billahi alazizilhamid hawa waadhibi wapo hao ni kwa kwa sala kubwa ni kumwamini Allah peke yake mmoja na mwenye nguvu. Kwa hivyo dhulma hii inayowafika waislamu duniani kwanza ni dhulma ya kimfumo. Watu wasidani wakaichukulia ni kawaida na wala haiwezi kuisha kwa sababu mfumo, mba, mfumo mbaya na zalimu bado upo. Ndio bana kama ni furaha yenye machungu yenye kuendelea au yenye dhulma zinaye kuendelea tutafurahi kwa hawa lakini kwa sababu mfumo huu ulioko ndio unaozamini kuwanyanyasa na kuwatesa Waislamu ha dhulma hizo haziwezi kuisha kwa sababu mfumo bado upo in nasfakukum yakunu lakum aadan alinasema ikiwa watakushindeni watakufanyeni uadui wa busutu aleikum aidiha bisui na watakunjua mikono yao na ndimi ndimi zao kukufanyeni uadui na wanataanauka ndambio ili na nyinyi mkufuru. Kwa hivyo midhalimu mfumo wa kibepari na demokrasia yake uko duniani na mfumo huu ndiyo unaodhamini kumwaga roho na damu za Waislamu na wanadamu wengine. Dhulma hii haiwezi kuisha mpaka mfumo huu uondoke uje mfumo badala. Ha, watu wenye wa mfumo huu ndiyo watu ambao wamedhamini mauaji ya mamilioni ya watu. Around the world historically, tunazungumzii mwaka elfu mwajia mwajia nane kurudi nyuma huko. Tunazungumzia mwaka elfu mwajia mwajia mwajia tisa kuja paka leo. Kuna mamilioni ya watu hapa wamekufa kwa sababu tu ya ajenda ya mfumo wa kibepari. Tumaona second world war na first world war vita ya kwanza ya dunia na pili wamekufa watu zaidi ya milioni 40 ya tumeona kinyamanyiro cha kutaka kila nani awe super power inamwaga damu za watu kwa sababu ya mfumo huu uliopo tumeona magonjo mbalimbali yakiwa yanatengenezwa ili kuadhuru watu zahral alfasadu fil barri wal bima kasabati a'in nas Umevidhihiri ufisadi bara na baharini kwa yale na mikono ya watu. Watu wamezurika kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya mfumo mbaya ambao chumbuko lake ni fikra na mitizamo wanadamu. Na wanadamu wakaacha mfumo mbadala sahihi ambayo chumbuko lake ni ule aliyoua wanadamu na mfumo huo bila shaka ni Uislamu ambapo sheria zake yule aliyewaumba watu ndio kaziweka ziweze kutekelezwa yeye ndio anawajua wanadamu vizuri zaidi kuliko wanavyojitambua wa wenyewe ikiwa leo mtu akitengeneza kitu chake lazima upate dialogi yake lazima upate maelekezo yake katika matumizi ya kile kitu iweje Mwenyezi Mungu awee wanadamu alafu utaratibu wa kuendesha maisha ya hawa wanadamu watoe kwa watu wengine au kwa viumbe wengine wakati alioumba yupo na ameshaweka katalogi au nidhamu maalumu ya namna gani wanadamu waendeshe maisha yao. Sasa wanadamu kitendo cha kuchupwa na kutafuta mchuko mchumo wengine ndio siku zote kunakuwa kuna class class of civilization mvutano na mgongano wa nidhamu mbili uislamu na usio uislamu Ama leo fomu duniani yenye mvutano ni miwili Ubebari na uislamu basi kwa midhani wenye ubaghari wao wapo lazima waje na ajenda za kuwaumiza Waislamu na lazima Waislamu wa kama nilivyotanguliza hapo aya Mungu anasema ikiwa watakushindeni, watakufanyieni wadui. na watakunjua mikono yao na ndivizano kukufanyieni mabaya leo Waislamu wako magerezani nazungumzia wale wanaokamatwa kwa kudhulumiwa sizungumzii midhani ni Muislamu kafanya makosa ya kipuuzi ambao nasitaki kuadhibiwa Sheikh Omar wametolewa wa wa ndani miaka tisa wana furaha ya kutoka lakini wana machungu yenye kuendelea wapo waliopoteza familia wapo waliaridikiwa biashara zao wapo ambao nyumba zimevurugika wapo ambao wanaanza upya kabisa hoja ya msingi haijulikani tunazungumza hivi sasa kuna wengine wako ndani zaidi ya miaka mitano hoja ya msingi bado haiko wazi kama mtu kakosa ashikiliwe apelekwe mahakamani afunguliwe mashtaka yake adhibiwe kama, lipo na kini kama hamuna kosa, ni kosa na naadhibiwe lakini kama hamna kosa akakamatwa tu kwa sababu ni uislamu wake hiyo ni na hatuwezi kuachwi nyamazia anazozungumza sasa hivi kuna watu wengi tu si ardhi hii pekee yake ukienda Kenya ukieenda Saudi wako wanazuri chungu mzima. Ukienda Misri wengineo wamezungumzwa minyongo hapo. Ukienda Syria au ukienda Iraq wewe nenda ulimwengu karibia wote wako Waislamu walokamatwa kwa sababu tu ya Uislamu wao, si lingine. Kwa sababu tu ya Uislamu wao, kwa sababu tu ya mapenzi ya dini yao, dini yao, kwa sababu tu ya kutaka kuhukumiwa na sheria za Mola wao, Ndiyo kosa lao hilo. Lakini kwa sababu kanuni iko hivyo ukija na mfumo mbadala wenye mfumo wao hawezi kuridia. Waladhi aliye arsala rasulahu bilhuda wadini dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi wa law karihal kafirun. Hani maneno ya Muumba mbingu na ardhi ambaye sio sasa au baadaye ataniondosha mimi na wewe atakutia udongoni siku ya kiyama atakuvuvua aende kukuuliza anasema yeye ndiye amemtumiliza wa mtume wake kwa haki kwa, muon, kwa, mu, kwa muongozo na dini iliyo haki uislamu lengo la madhumuni ya kumtumiliza uongozo na kumpa haki aishindishe kwa mifumo mingine Hili jambo hili halitowafurahisha wanaadamu wanaolobeba sifa ya ukafiri wala ukali hata kama makafiri watachukia sasa wakichukia watawaacha tonyo mlio baba haki kwa kuwa wao wamechukia ikwani basi no watachukia na wataonesha chuki zao kwa vitendo na hiyo kakati ilianza kufanyiwa mtume wa Allah na watakaofuata manhaji yake na njia yake hayawezi kuwaepuka waizimkurdibika lazina kafaru Allah anasema kumwambia mtume wake kumbuka walipokuwa kiavitivu wale waliokuwa makafiri Moja katika matatu biuthbituka Wakufunge. au yaqthuluka au wakuue au niukhrujukuka au wakutoe katika mji wakufuku ziliabalini wakutoe katika mji wako na yote haya yanafanywa yote wale agenda ya Uislamu matako haya hayaepukiki na mengine zaidi lakini haya huwa yamo katika hayo ambayo pua hayaepuki mbebao jiulinganizi wa, wa kisawatawa. Ima Ema kama walivyofungwa na wanafungwa na wameendelea kufungwa na wako magerezani. Au watauawa kama walivouawa na na wanaendelea kuuawa. Au kufukuzwa katika mji kama walifukuzwa wanafukuzwa na, na wataendelea kufukuzwa. Kwa sababu wamebeba ujumbe aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kwa kuona waislamu wakiwa magerezani kwa sababu ya uislamu wao hatuzungumzii wale waislamu waliongia kwa sababu ya uovu wao A -a. kwa sababu ya uislamu wao sio jambo la geni wala sio jambo la ambalo lita, limeisha lipo na litaendelea kuwepo kuko sema hao walio magerezani wana furaha yenye machungu yenye kuendelea ni furaha yenye dhulma nye kuendelea. Hao wengine tuchukulia wote watoke. Lakini kwa sababu nidhamu ni ya mfumo wa kibepari ulivo, uliokuja kwa ajili ya kuhakikisha inamwazibu Muislamu, bado tukatungiwa na jinabaya tukaonekana sisi ndio waharibifu wa dunia, hali ya kuwa wao ndio waharibifu mazila haya hayawezi kuisha. Hatusemi kwamba islamu ni maasumu hawakosei, wa wako wanakosea. Hatuseme ni maasumu ni malaika hawaui wako wanaoua. Hatusemi ni Maslabu ni maasomu wako hawafanyi ha, ma, ma, mashambulizi yavyo hovyo kwa kwa kwa ajili ya dini wapo wanaofanya hivyo. Lakini je? Ile kundi la Waislamu wanaofanya vitendo hivyo ndiyo unaweza kufanya uhuiano na haya na kufanya makafiri zidi ya, haki za kibinadamu na zidi ya Waislamu unaweza ukalinganisha? Mbona wao hawaitwe magaidi? Suria ya nyuma kwa kidogo tu. matukio matatu mane tu. Tuangalie je wao wanaostahili kuitwa magaidi ni wakina nani? Anko joy au Joseph Stalin alikuwa mtawala wa Jerumani. Ali watu zaidi ya milioni 21. Mao wakati anaunganisha China Iyo yona vyo yona leo China ilikuwa na vita vingi kuiunganisha pamoja aliua zaidi ya watu milioni 225 Hapo Rwanda 94 mauaji ya Kimbari Yaliuwa watu zaidi ya milioni 1 ilipokuwa natuambia 900 na kidogo lakini walizidi milioni Hiroshima na najasaki Amerika akapiga mabomu ya nyuklia aliua alioua na athari yake mpaka leo ipo Na matukio mengine mengi sana. George Bush kaingia Irak kaua watu zaidi ya milioni. NATO Amerika wameingia Afghanistan na watu zaidi ya milioni. Syria ndio hiyo shavurubwa. Kila mahala ni ufurugaji tu. Lakini wao hawaitwa magaidi. Israeli kuvamia ardhi ya Waislamu toka mwaka 1948 kasauwa mamilioni ya Waislamu lakini yule anayejitetea kuitetea ardhi yake ndo anaitwa gaidi huyu muigaji anaita anajidefend kef yako kwa sisi waislamu madhila kama haya tunajua yapo yalikuepo na yataendelea ya kuwepo solution yake ipo barakallahu liwa lakumul jamee lilmuslimina walmuslimat فيا صوتا للمستبخرين وانجاس الشايبين استغفر الله انتم مقلون بالاجابه الحمد لله Alhamdulillahil ladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ala wa salatu wa salamun ala mab'u'i rahmatan lil alamin bashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi munira. Moyo yangu ni furaha yenye machungu yenye kuendelea. Furaha yenye dhulma yenye kuendelea. Ngozi yetu ametolewa ndani. Tunashukuru, tunafurahi kwa hilo. Lakini bado machungu yanaumiza natendelea na kuumiza na hawezi kulipwa hata kama watafidiwa hawezi kufidiwa kwa yale yaliyohsika hatukatai mtu kukosewa kaadhibiwa lakini adhibiwe kwa haki leo tunavyozungumza kuna wengine wako ndani miaka minne. kwa Sheikh Ramadhani Moshi waziri mkali ya Uganda Salum na wengine Arusha hapo wako waislamu zaidi ya mashaykha zaidi ya nane, wako ndani Mwanza hapo wako ndani kama wana makosa ya kisawasawa, na maadhibiwe sababu ni binadamu kukoseana sehemu ya maisha yake lakini kama ni dhulma hatutasema hiyo ni dhulma itabakia ni dhulma kwa namna yoyote itakavyokuwa itabakia ni dhulma tu uzuri wa bahati mwanadamu anajisahau sana anapopewa ipumzi akapumua hujihisi kwamba yeye kamaliza hata kufa wala kwa sababu wana nafasi fulani basi yeye kamaliza no sasa haiko hivyo inna rabbaka labil mirsad mola wako ni bingwa wa kuvizia yani mola wako ni bingwa wa kuvizia shekhe utaenda lakini kuna mahali to, kama atachizi kwisha habari yako kwa hiyo watu waruke wakitoja wa dhulumu watese watakapotesa damu inakuja kama sio sasa basi baadaye inawezekana kabisa unamdhulumu anabaki we unakufa tena nakufa kitu kitakudhalilika kabisa alafu kenatufariji zaidi sisi ni kwamba hata muuaji pia na atakufa tena uenda na akafu kwa kuua vile vile kwa tutaendelea kuizungumza hakti wala nakhafu lauma talaimin wala hatutoogopa lawama za ni kulaumu ikiwa ni dhulma kwa waislam tutasema hii ni dhulma damu ya muislamu ni bora kuliko hata al-Kaaba damu ya muislamu ni bora kuliko dunia na vilivyomo kwa mujibu wa maelezo ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuimwaga damu ya mu ya muislamu ahwa inda Allahi min hadim alkaaba ni jambo jepesi kwa mwanymezimu kuliko ku, yaani kuliko kuivunja alkaaba yaani kuivunja alkaaba ni jambo jepesi kuliko kumwagada damu ya muislamu leo zinamwagwa tu leo watu wakitaka kujifunza wakitaka kuangalia uzuri wa silaha zao basi wajaribu wakati mili ya uislamu amerika na Israel na Israel kuja na silaha mpya basi kila mwaka lazima wa utasikia wameshamulia wa Gaza wanatesi silaha zao wa kwenye milia ya Waislamu tunatulia sasa hivi baada ya mwaka wanasikia tena yani wanatesi silaha kwenye milia ya Waislamu wengine wajifakhirisha kabisa na na ubingwa wa kuadhibu kwa kuadhibu Waislamu wa magerezani Sheikh Abdul Hamid Kiski رحمه Alikamata mara kadhaa kupelekwa ndani. Kule ndani kuapo na watesaji wakubwa sana. moja katika ka watesaji alikuwa akimtenza, ni saambia muombe huyo Mola Waso aje akusaidia hapa. Na kama atakuja kweli nitamtia adabu. Galia jeuri ya wanadamu. Basi mwenye Mungu naye alimtia adabu kufa kifo cha kidhalili sana. yani anakitaka kifo na kifo hakiji. Kwa ndugu katika imani, Waislamu tuko katika wakati mgumu na suluhisho la kuondokana na dhulma zote kizi. haziwezi kuisha. Hao watoke watoke na wengine na wengine na wengine. Midhalili ubepari yupo. Midhalili ubepari usatangaza vita na Uislamu. Midhalili sisiko kosaletu kubwa ni kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja, toka enzi na enzi wama naqamu minkum illa ay yu'minu billahi alaziz kwa sala wa salam zote ni kumwamini mwenyezi Mungu mmoja ugomvi huu hautoisha na tunaendelea kuwa attack every single day kwa uwazi kwa kujificha kwa kuja wazi kwa kupitia wenzetu kwa kwa kutengeneza matukio ili tuonekane tumeyafanya au kwa hivyo hata matukio mengi ambayo matengenezwa leo watu ya kigaidi mengine siyo kabisa wengine hata waislamu hawuhusiki na ndoa mengi leo wakati ukapandikiza bomo sokoni hapo. Alafu nikaripuka lile bomu Kwa sababu mjeni za ukasema bomu bomo hili limefanya na watu fulani. Si umma utakubali tu? Konda katika imani furaha yetu ya kuondoka wenzetu magerezani tunayo na tunaomba Mwenyezi Mungu wataala awajalie na wale walio kwa magerezani waliofungwa kwa dhulma watoke katika magereza yale waje kuja kuungana na familia zao. Na mwenyezi Mungu ape subra na moyo wa kuitetea dini yake Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mazito yote ambao anakutana nayo. Si kila anayekwenda gerezani ana kwa sababu kadhulumu. Na Yusuf alayhi salatu wasalam kaende gerezani kwa sababu tu kakataka kufanya mapenzi na wanawake katika mjio alomtaka basi ndoko salake. Kosi kila mule anakwenda kwa sababu kadhulumu. Kuna mwingine akutaki tu kuona roho yake na mkera na ya utawala mwiteni ni gaidi huyo mpeni kesi ya uhaini huyo mpeni kesi ya kuujumu uchumi mpeni hivi mpeni hivi ndani خلاص kesi imeisha kwa sababu na nafasi kakuchukia tu Mwingine ya kwa sababu tu una fedha hey, hana basi tumtengenezea la kumtengenezea atupe fedha akikataa tumsweke ndani basi iko hivyo ndio wanadamu walizo kwa so, kila anayekwenda kule kaharibu wengine hawajaribu wengine wamekwenda kule kwa sababu ya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Basi. Kwa sababu sisi tuna furaha kutoka ndani, lakini suluhisho la matatizo haya kwa waislamu na hata kwa walimwangu wote kwa sababu mfumo huu huathiri waislamu pekee yake. Unawaathiri mpaka walimwengu wote kwa ujumla wake. Mpaka viumbe visivyo binadamu vinaathirika na mfumo mbovu wa mebepari ambao ni watu wachache wanairani dunia wanavutaka wanavotaka wao ili waweze kuimplement fikra na mitazamo ya kafiri na ya kishafani katika ardhi ifanyiwe kazi na watu waache muongozo wa Allah subhana wa Ta'ala. Bas. Kwa sababu waislamu wapo hawawezi kukubali hilo. Watasimama na Uislamu wao ziyo vyote na yeye uzuri wa bahati wote tunaondoka. Kwa solution la kuweza Waislamu kuishi maisha bora duniani na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kurejea katika Uislamu wao kwa magego yote na waweze kutalia sheria za Mola za, za, za Mola wao kwa ukamilifu wake wote. Wakikamatana na Uislamu hawawezi kudhuriwa Lakini wakiacha ukanda Uislamu wao madhara lazima yaje kwa kama ta Uislamu kwanza ni kuwa na fikira sahihi za Uislamu. Ku kama sheria za Mola wake, za mula za Mola wao na hayawezi kukamilika haya kama watu hawezi kuishi maisha ya Kiislamu na maisha ya Kiislamu hayawezi kukamilika kama watu hawajaweza kutawaliwa na dola ya Kiislamu ya kiulimwengu kama sisi Mtume Muhammad na ikaweza kusimama mpaka mwaka nne makao yake makuu ya mwisho akiwa isambuli Uturki wa watu wakihukumiwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha alikuwa bora sana Waislamu hawakudhalika Waislamu hawakudhuriwa Waislamu waliishi maisha ya kumfurahisha Mola wao wa. wakitekeleza yale ya alyoaamrishia Mola wao wa. wakiwa na hadhi yaani. na heshima duniani na wakifa wakwenda jannah Tukirudi huko bila shaka mabilahi haya naotufika leo yatabakia yata historia haya tunazungumza maumivu ya Palestina tunazungumza maumivu ya Yemen tunazungumza maumivu ya Burma tunazungumza maumivu ya Syria tunazungumza maumivu ya Afrika ya Kati tunazungumza maumivu ya ya Iraq tunazozungumza maumivu maeneo wengine yote uzbekistani, ni ya wapi katika ulimwengu wa Kiislamu itabakia story tu na kama ambavyo tunazozungumza maumivu ya ndugu zetu magereza yote ulimwenguni sio Gwantanamo, sio Iraki ya bughareibu, sio Israeli, sio kokote kule waliofungwa kwa, kwa sababu ya Uislamu pia tamaa historia. Kwa sisi turudi katika Uislamu wetu tukaweza kuhukumiwa na sheria za Mola wetu hapa duniani itakuwa ni hasana na tunaukwenda pia itakuwa ni nini? Hasana. Tunataka kuishi maisha mazuri. Maisha mazuri kwanza ni kuishi kwa mujibu wa alivyotuamrisha Mola wetu. Hayo maisha mazuri. Na tukiishi kwa vitu mshamba mwa wetu, dunia itakuwa sehemu nzuri ya kuishi. Sana tu. Sana tu na yani zaidi ya sana. Nakuwa, nakuwa, nakuwa, nakuwa na kesho tunakwenda tunakuta tunakutana hasa nyingine ya milele. Lakini uwezo wa kutengeneza dunia yako utaipataje akhera ya? Kwa ndoza katika imani ndio ndio hotuba yangu ya leo mwisho kabisa. Tushii na Uislamu wa kimazoea. Mara nyingi waga mimi sipendi kufunika kufunika. Tunaishi na Uislamu wa kimazoea. Uislamu huu kima utatupa taabu. Ara'aita alladhi yukaddu bid-din fadhālika alladhi yad'u al-yatīm wa lā miskin 'alā ṭa'āmil miskīn. lil Hapa ndio concept yangu hapa. Fawailul lil Adhabu kwenye nyeksuali allazina huwa ansalatihim wanapuuza puuza swala zao Kuja msikitini unalojisikia Ijumaa mpaka Ijumaa Ijumaa yenyewe unakuja bada ya watu mbili wa watu Ni kupuza puuza swala. Jiongeze wala wako ni mkali sana Mbona kwenye yetu tunawagi? Wengine wamo muwabetiji wazuri tu. Kwenye mikeka ile a anaganda mpaka unamwona anakhushui kabisa. Mbona kwenye mpira tunawagi? Kama ni gemu kwa kwenye TV naanza saa mbili mtu saa 1 akashawahi na siti mpaka saa 4 anatizama. Mbona kwenye series hatukosi. Mbona kwenye shughuli zetu za maisha, wao haya ni ya Allah, sisi hata kumpa nafasi tuko busy, lakini msikitio unakuja kaa kondoo mwenye mimba? Dini ya mazoea haipo. Siambi, nikurembewe nani? Tenda kuulizwa na Allah nilifikisha au sikufikisha. Dini ya mazoea, swala za mazoea hazipo. Ukiamua kusali salima si kugombea lakini ndio ninakwambia kwa sababu kiama huko swala kwanza kwa wanaadamu waliomomotoni Mwenyezi Mungu watuwefusha na nani na moto swala la kwanza swala la kwanza masalakakum fi sakan nini kimekutieni motoni Watajibuji? lam naqu al tulikuwa atusali kwa hiyo hii sala za saa huni hizi za kupuuza puuza. Hii umeswali hii ujaswali Hiyo uja Ijumaa yenyewe unakuja muda umeisha. Unakuja unkaa unatezea simu. Unakuja huna habari umekaa kula nyima. Ilimradi tu bora niende. Huna concentration wote na kutuba upo upo tu. Nyumbani kwako huambia atakusali unaoogopa mke wako atakushushua. Ataku, ataku, ataku, Mtoto wako huna habari naye. Hamna chakuswali hakuna chochote. No. Dini ya mazoea صلاة ذا عجانة عجانة ستتupikisa pabaya. Mwenyezi Mungu atupe tafiki يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما على سيدنا ابراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قاه باركت لنا سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم السلام علينا انك حميد مجيد ورضا الله على الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون بالكثير منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق أوطمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وهل الذين بقوا وهم الكثيرون عن صحابه رسول الله اجمعين وعلى الذين تبعوهم باحسان إلى يوم الدين اندا فامنوا سبنا تقبل منا انك سب العليم ربنا مولانا إنك انت التواب الرحيم Allah kila ajaye na shari unayojua yake yeah siri vunje kadhabili asiweze siweze kusimama Mungu tupe taufiki ya kuweza mm. ta kutekeleza ibada zako yes. tukunjulia mioyetu iweze kutekeleza ibada zako Sisi na familia zetu, utupe taufiki ya kuweza kusimamia ibada zako mpaka wa maisha yetu. Ukitufisha utufisha hali ya kuwa ni Uislamu. Utujalie shahada wakati wa kufa kwetu. Allah mitiani watuletea tupe uwezo wa kusubiri na utulipe katika kusubira yetu. Mwenyezi tukunjulia riziki zetu ya Allah. Zikiwa mbinguni teremshe Zikiwa ardhini zitoe Zikiwa mbali zikurubishe vile zile, zile, zile, zile, zile riziki za, za halali Allah tunaoomba utufungulie tupe utajiri ukiwa naheri na sisi Allah tunakuomba wajalie khali wale ambao wanahitaji kuoa lakini mambo ni magumu Wafungulie riziki wale ambao wanahitaji kuingia katika ndoa lakini bago ni magumu Mwenyezi Mungu ajalie walipa madeni wale ambao wana madeni yao Mwenyezi Mungu afya njema wale wenye maradhi yao tuhurumie sisi na wale katika sisi tuhurumie baba zetu angulia mama zetu babu zetu na mashaka zetu hakuna mwenye ya alamin wale waislamu walioko magerezani wapate ufiki waweze kutoka katika magereza yale warudi waweze kuungana na familia zao utonde shedhiki na maisha magumu katika arizi zetu uonde na na ili kufisidi wetu na ubinadamu wetu ya rabbul alamin sallallahu alayhi wasallam muhammad wa ali wasallam wa Thank you.